Dinje. Micsoda remek szezon. Imádom. Nem adom semmiért. Politikus és újságíró uborka szezonnak nevezi némi megvetéssel, azt akarvá mondani, hogy ilyenkor semmi sincs. Uborka dinje úgyis rokonok, ha nevezzem dinje szezonnak inkább. És hogy semmi se történik? Ne is történjen. Minek? Kinek? Miért? mikor itt van megint a kész paradicsom, ídenkert. Csak szépen el kell felejteni mindent, ami azóta történt. Dinje potyog az égből, rengeteg dinje, sárga és zöld és vörös, gurul az utcán, halmokba hullámzik össze, szétszalad, mint a higany, mindenkinek jut belőle olyan olcsó, nem exportzik, benmarad a határok közt, fölséges gyümölcs. Királyi zamat és íz és édesség illat és aroma, ha sárga vagy zöld, jeges, vörös limonádé óriási kehelyben ha görög. Görög és gurul. Dinje, dinje, mennyi dinje, mennyi cukor, mennyi szín, üde nedvesség, omló enyhület a tikkat szájnak. Nem is értem, hogy lehet egyebet nyelni és habzsolni, mint ezt a habzó dinjefürdőt, nyakigérő levében úszva. Még kimondani is jól esik, azért mondom olyan sokat. Mennyi dinnye, annyi dinnye, mennyei dinnye. Csak ugyan a mennyis benne van, meg az íny, az ember kiszárat ínye, amire mennyei manna a dinnye. Tessék, költőt csinál az emberből. De filozófust is. Nem hiába olyan szép kerek, mint valami nagy fej, levágott fej a tálon. És ahogy kifent késsel nekiülsz, szaglászod, forgatod, és tippelsz, és gusztálsz, hogy milyen lesz, mert minden dinnye egy titok, zsákba macska, Pandóra szelencéje, mielőtt felvágod, ketté hasított koponyáját. Tűnődhetsz rajta, hogy van az, hogy a tökéletes gyümölcs, gyümölcsök fejedelme a leghitványabbak rokon éppen, tökkel és uborkával. No és te magad, Ember, életkirálya, Sokféle állat és növény közt Nem éppen a legrútabb, legellenszemvesebb barokonod Piszkos maki, nyavajás csimpánz. Ha ő a tökre ütött, te a majomra. Koczincs csak oda gőgös fejed a kerek Nem tudni, melyik lesz a tökkel ütött.